islamski susreti islamski susreti i 2010 2011 Gosponaj ba bad ba Allah ihvana. Budite Allahovirovo braćo. Akul rabbizidni elma Allahu ovečajmislen ovečajmislen ovečajmislen. Ove Tomaćin Šejh Bilal Kostinj. Istinski koje ne možete čuti sa Novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. <mim> Šehida buduladan wa fakara Wad menzakijan Daj i ben ma Soba put u vjernika Šehida ma Dok ne koga oboržavaš Pretpisuješ u tom oboržavanju svačka Jer ne znaš ti za I dole imaš opravljanje neko koliko nisi A koliko si mogu na uštodavljanje Znači, de cesi de ri, Dači u bači, piošta u takumskog zadra tamo gdje Allahu soza to je se odredioješ. Tuito ileva, celo što ljudnela razumilo. Ottehas, znači samog smo rekli, da te suđenje po takumskog zadra. ودار ماك كوني قالوا تشيخ كما سلا ونا وداره دي زق له شهارد و, و, و ما ضى في فلك المجد مدى رح لم يرضى الدنيا دارا كلا ولب وجدارا شوف سنسكوفني سدسي ماي قطا تشاكوستانا كنوب نارا كسس سس ما بينو بك كل قبله شاعر الكوناي ابن محرز شارك ali ja pogodio na kopljem uređa. Uzpio sam tako mi gospodara. Kajali? Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Rihac Božim u 2010-2011. Spunna i ba'da Allahi ihwana. Budite Allahove robov, O beleni šejh Muhammed ibn Ahmed bin Abdul Salam wa rasul Allah. duhom. Molamo vie ono što nas znači pomara a ovom put treba znači i neke stvari koje nas tište i poli, ne trebamo da bude svako najmca našeg tijela i razgovora. Mislim samo trebao za postihaju, Nama je put jasan, a drugima možda nije jasan, pa komin ljudi jasan, ako ima da nam štače govori da smo neđe furovali, ako to brohana koji punto sad i film, mi s jedna čekamo, da nam neko dođe da smo uče za rukav i kaže, evo ovdje, se izašli iz vinkla da vas vrati ponovo uvinkom. Dajemo riječ vašem vratu idraheima. Alam vajte. Zatim svojim programom. Ja ćemo biti odsutan. Čeo Allah se ponovo za kratko vrijeme. Alas vrati. Alhamdulillahi vahdahu. Salatu wasalamu ala mala nabi abad. Allahumma salli wa sallim ala sejidna muhammadin wa ala alihi wa sahabihi vaman tebiahum ila Allahumma ilma vila illa ma alamta. انا انك انت العزيز الحكيم اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا في كل ما اقتضىك تعالى فعلم انه لا يسلم الى الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم طلب الان فريده على كل مسلم رواه البخاري انذا لي شولاي فريه Ponoviti ono što smo jučer učili. Jučer smo počeli da učimo šartove ilahe ilahe ilahe. A smo vidjeli braću da bez ovog sedam šartova to je sedam zubaca kako je rekao ko leh ibnimu nebe. Bez tih sedam zubaca nećemo moći otvoriti džernet. Nećemo imati ključa za džernetska vrata. Ključ za džernetska vrata ilahe ilahe ilahe ilahe. Objasnili smo ljučje šehadeta i njegove podjele i prvi dio šehadeta i njegovu podjelu, pa ko će mi objasniti? I jeste shvatili vi ljučje ukratko šta znači šehadet? Ovo morate znati objasniti. Jer uvo se mješa u sve mesele opak ideje. Ako ovo ne razumete, laila ilala, potreći vam mnogi stvari bi nejasnili. Na lajla ilala se sve donavezuje. I kad kaže tamo u hadisu da će doći kartica na sudjem danu la ila ila i prvalniti sva čovjekova djela, onda morate zna jedno to će to predali. Što, što je rekao poslatenostom riječi la ila ila ila namaš ništa prteni. Znači, zato što je la ila buhvata obuhvata kompletan di suvjer od usula do forua. Znači, i, da vam jasnim šta je u Terminologič rjeta u sud a šta furu. To je isto primarne i sekundarne stvari. Znači imaju stvari u sur, to su temelji Dina, u suru din. A ima furu, to isto je drvo i ogranice. Furu je znači one stvari, primjer, u akidi u sur. Akidi u sul je da vjeruje su imanske i islamske šastru, tako? Je tako? a foru je... Znači u Akide, da tamo, kako smo rekli, ono gdje se u Lema mogla razlići, nije, da se nije različila. Znači to stvari koje nisu toliko bitne u Akide nisu, znači ti ući se stvari bitne. Ali je važno toliko da čovjeka maštujete, mora zbog tog glas Pa smo rekli, ben halefe, onaj, begajerila, fekadešak. Tamo stoji fekadešak. Ko se opleta, znači drugim ima lah, to je šešt, onda je šešt, znači to ti je vrednije da lah, čim se plete s timo. Ali nije iz Asl dina. Znači nije ne Uslu din. Znači toga ne moramo čovjeka provlastiti. Ka... Ka... Znači, a Allah završano, pa ste, ovdje moramo da znamo da znači. Kufr i Dune, kufr. Neki kažu, pa šta je nije to? Kaže, kufr. As, asl i Jem. I nije to kufr muajem. Svaki kufr, bio on kufr u dule kufr, odnosno mali veliki kufr, kako je rekao Lema Dijeli, on je svakako opasan. On je svakako opasan. I ovaj mali kufr je opaštiji od svakog drugog grija. Znači, je od svakog drugog greja. I može biti jako opasan možda čovjeka da odrede u džahenem. Pa kad čovjek kaže tako me Allaha i tog i toga, onda je učinio kufr, dune kufr. Kako vam stoji u, u, u pnjizi evo evo, evo, evo, evo, evo, evo, I znači to je lijepo i nadba za utlomačenje Znači to je kufr I to je dio kufra od, Taj dio kufra je opasniji nego I ne klanjanje I ne davanje za ne postenje ili, Jer to ulazi u stvari kufra Ali ne možemo zbog toga Momentarno proglasiti čovjeka Čovjeka morate dom Otpadnikom Ili ko kaže Ko kaže šta hoće taj što hoće Allah taj, taj znači ovdje ja sam sad staje u su, staje po ru, jeste razumijem? ali da kažeš ne, me, ja ne vjerujem, u Meleke momentalno je bio kjafe, kjafe. Kažeš, ja ne u suđi dan kjafe. Kjafe. Ja u kader onda onda se ako ne vjerim u dio kadera pazite u dio kadera onda se učinio tijelo kufra to ovih stvar. Ači, kako ćemo od čet četvrt temela sukadala, so ako je na levi desu se dio kod gdje su suko. Dali, hoće mi spomenći podjelu prvog djela Šeha Vrta. La ilahe illallah. Oh, mislim da je to. Ači, prvo dolazi direktivo alai. Nači znači poeza kao negit nek znači što se zoveče u arapskom izba... Negiranje... znači Šta to znači? To znači bacanje svih božanstava i kifova i svega sve, sve se sve sve sve, sve sve sve... I onda prihvatanje, samo Allah. sve He, praćujem, ovo je srvrš svega. Ovo se mi razilazimo, pazi većinu da li se ti prihvatio islamsku kad primjer razilaženje između nas islamsku zajednici, je li ti prihvatio da ti novotarija uđe na mjesto gdje Allah je ono već objavio istinu. Tu je ono ilela. Samo se Allah uzao. Znači, ne smiješ ti ubaci biloš kao tagus tamo gdje Allah je Zasano zakon dala se odredio već. Tu je tu ilela koju je nešto ljudi ne razumiju. Od tehakuma Znači od suđenja samog smo rekli da te haku, suđenje po tabuskom zakonu, udara ne kako oni kažu, to je fix Kamesela. Ona udara direktno u šehade. Pazite, znači u obožavanju. Jer čovjeka kaže, ja ću te propisati koga ću ti obožavati dješnji vrijedni provoditi. Koga ćeš vode, koga mraziti. To znači ti se već ušao direktno u cijelime šehadu, prvi dio šehadu, prvi dio šehadu, prvi dio šehadu. Znači, ti nisi odbacio sva bo... božanstva. božanstva i zato okolog ulema, ulema je rekla da je kafir onaj koji sudi i ko će da mu sudi. I ko propičuje, pogotovo ko je zakon, To je o tome nema spora nikao. ko propičuje zato, ima lava zakona. On udara direktno, znači, i kao što smo rekli, on ljudi smo govorili o našem menedžu, na potaku, rekli smo, jel, objasnili smo, da onaj, znači, da ovo direktno udara u kelime šehare. I da onaj kod sebe smatra da može profesivati zakon, da je on, Allaha, još, još gori što smatra da on pametnije od Allah i što fakta Allahu, ti je propise da svoja leđa, ima tu više socijata koje on radi, razumiješ? Mm, što on smatra da je djera zaostala, da je to konzervatizam, da to ne može reći tokove života i tako ima nih stvari koji udaraju kao pitanje se direktno u cijelime i sehare. Znači to nisi potpuno, ako je prihvatio. Ako je posloviš s tob rekao, te su abdu Dimar ili Dirhem, Propuo je rog dinara dirhema, znači da onaj koji voli više do i zbog njega popuštao Allahove vjeri, pogotovo u atidi, menja stalove ili šuti na neke stvari, onda on je rog toga. Ako čovjek propusti da primjer namaz, gledajući utakmicu, ostavio je znači da postavio Allaho, Allah, a uzeo je utakmicu za Božansko dokle idi takva božanstva neće tu nasti krvi na utakmicama, ubija jedan drugi na utakmicama, da ljudi suju, da vole igrača više nego alha za da poznaju bolji igrač, nego što poznaju očeku svoju i vraće svoju, to nam je jasno i to je dokaz da i tu može daleko biti u onaj, daleko posaditi korijenje u srcima ljudi. I da može čak se da prije kaže, kaže ja obožavam tog igrača, ja obožavam tu glumicu da obozdravam tu pjevača i pjevačicom. Znači, on se i sam izražava da on to obo, obo, obo. I Allah najbolje zna takvom čovjeku, da taj, ta glumica ili taj ta pjevačica ili taj igrač, da mu kaže ne vjeruj, ne vjeruj uz ne vjeruj. Da mu kaže skluza niče, Allah, on je više ljubav ne vjeruj, Kao što ćemo vidjeti, onaj, pa ste ovo me Prvo, znači, ovo, ovaj, je li vam jasno vraća? Nemoj da ne bude jasno, pa posljednji, ovako što govorili sa time. Je vam jasno vraća? jesmo li sada imao prvo imam s tom vraćan? Razumiješ? Vraća je bilo, sjedile, i vikali, je li jasno, što je ono jasno, je jasno, jasno, jasno. Otešli, sabrali još više pamete i, i poludili. Razumiješ? Znači, mora bio ova stvar, najprije mora bio jasno. Drugi dio, najkevne šalca je Kjel Rešaltaj, Mohamedu Rasulullah. Znači, to ti je šedul ene Mohameda, Nabduhu, Arasulu ja vas će reći da je, mu, je Boži rob i Boži poslali, poslali e, šta si ti priznao s ovim drugim se hazi u ovu vraću prvu pozivajte ljudom ako vam ljudi ovu razumiju se ostalo će lakše razumijel jer ovo je temelj početna taška svega mora se čistiti i početka i šrce, dakle znači, mi nismo ljudi čistili nekih mreća uđu palma odmah počnemu učiti o ferurima već su u u na. A onda poslije ne znaju šta im je ispod. Ispod li budu je i padani. Razumijete? Znači Muhammedu Rasulah. Muhammed je Allahov poslanik. Rasulullah. E šta znaš sad poslanik? Znači sve što poslanik donio na Allahov poslanik. I sve što je on govorio. Al vima jel leva. I ne govorio. Znači to je obave za slijedit. I ne smije se ništa iz od toga Kad kaže ima K'o uveda nešto uvjeru, on je potvorio poslanika da nije poslancu. poslanicu. je potvorila poslanika... Ima mali. Ima mali. Znači, ko je rekao? Ima mali imene. Mali Ja Ima mali imene. je, k'o uveda nešto uvjeru, što nije od njih, direktno je Stine obtužio poslanika da nije poslancu. Jer je ova vjera, šta je bio zadnji ovaj tu treći ajsture majde? E vijevu me ekmel to nekom dinekom. Znači sam vašu vjeru potpunio. Ekmel da sta šta se? Ekmel, znači, ne ne, ekmel, znaš šta se znači? Znači, puno potpunio, potpunio, gotovo je, nema viš i I zato kaže, one učenaci, kaže, tu je isto kada kad učaš i naliješ vodi. I ona je puna. Kad nalivaš drugu, ovaj, prva i... Izladi. Znači nikad se ni jedan bidat nije pojavio u izladetu, a da nije izbacio Kur'an i su znači, Da nije potisnuo Kur'an i Sumed. Razumiju te vraću? I kad kadaš Mohamedu Resulala, ti si uzeo poslanika veseleme, na ono ko će ti bio uzor, jer koga ćeš uzima svoju vjeru. Dalje, reći smo o šartom i kelime šahareta. Ko će mi reći prvi šart i da mi ga malo pobljaskiti. Prvi šta će? <tri> znači, kaže Allah Đelešanu, znači da nema drugog boga, osim znači, znanje da je Allah Đelešanu jedini gospodar, da je Allah Đelešanu jedini bog, prihvatanje. I bez tog to znanja ne može čovjek poznati Allah Đelešanu. Alavniš, znanje i su dva račka pojma u ušati. Znane prihvata je povrne, katero je prihvati, a ne znam staj prihvat. I onda je pazit. Ješto, ima mu kabel u Buhara, ima poglava, ima u svoje knize. A voče znam da probaj mu da razumij mu vjeru. Meni uredi bi i i Ko mala želi dobro da razumije vjeru. Razumiti, kažu, alema vjeru, temelja vjeri je olakšanje, razumijevanja, kompletne vjeri. Ako ne razumemo u sule, nećemo razumiti u sule. Razumite, šta ovo znači ilm Znači, moraš znati koga obožavaš. Zbog neznanja koga obožavaš, prepisuješ u, u, u tom obožavanju svašta. Jer ne znaš, ti znači to radiš. I do nekada imaš opravdavanje koliko nisu mogu na uči. A koliko se mogu na uči, to da vam ono nećeš Razumijete? Znači, moraš znati koga obožavaš. Kada ga privatiš, onda moraš učiti o tome. Šta je učenje? Znači, šta je zbati, da neka drugog uloza slova? Učiti a idu i Kako? Prvo, kako se Allaho obožavati ispravno i kako mu nečepisivati druga. Jedno. Drugo, znači, opisa Allaho će njegova svojstva i njegova imena. I kada tu naučiš, Onda će znati koga ti obožavaš. I onda će za Allaha biti spreman dati sve. Kad ti znaš na primjer da je Allah Đelšanu živi i vješni. Kad znaš kao tu spoznaš. Ti onda znaš da Allah Đelšanu ne umi. ne umiri. Kad ti znaš da Allah evvalu, lahiru, abahiru, abateru. Da Allah Đelšanu nema svog početka i nema svog kraja. Da je on vidljivi i nevidljivi, možda vas ovo sad zbunje, vidljivi, zahiru, batem, vidljivi, šta smo rekli, vidljivi na ahiretu, ali vidljivi na, no. na daljanku. Allah je ludost jer kada bi vidjeli Allaha, to ne bila bilo, onda vjera to bio jeki, jeki ona bi tražila, znači u nas samo gledamo šta ćemo vidjeti, šta ćemo opa u to vjerujemo. Znači vjera i je da se vjeruje, razumijetam. Znači ove ovaj stvari satro od oda od, od, od, traži se ilm i ono da ne pogrešno svatile hadije poslasu da kažem mate huwa ja la ko umre bude znao da nema drugog boga suoči u ženet i iz nekog što je da nema drugog ništa mu neće drugog ne poznaje Allaha čelešanu jeste kao ove ovaj stvari i onaj ko traži ilm ovo spozna Oda da te kalem i druge stvari, fik, ahlak i druge stvari. Sve će odan, ovo, ovo, je, ovo je izvor tvojeg imara i tvojej nauki. Znanje o Allahođa šalama. I prvo znanje jeste o Allahođa šalama. A rekli smo, ono se ugleda znanje o Allahođa šalama preko teuhi, Teuhida te, i tri osnovna Teuhida su Teuhida. Uubije, Uubije, Esvaje, Esvaje, Esvaje. Esvaj. Drugi, šta je bio? Je Stavili smo mi ih A samo po pravilu Mohamed Ibn Al-Lohashej je Dobro, pošto smo jekim kreći Ja, jekim je Ubjeđenje Šta znači ubjeđenje, braćo? su A film je suprotno su mi Znači, rekli smo da uvjere vjeri nema š, Znači, ni šeka A reba. rejba Ne ima šeka, kamo reba. Rekli šta je reba. Nemaš da to je je nema što ostovi da sunjaš to jest imalo sune značialista ja što je mnogo čovjeka tjest na sunu pa što rekel da one stvari sve koje su teme ne za kiđu alakošao se obratio Befi ja jesm alekum je umlki am Lara i Befi i Befi inam almu'minu allabi rasul sunu le kitab ni na reba ne ste bi tuto znači moraš ima jeki a primaš u srce jeki ona ne možete lako pokolebati mislite i sada uzvite Abdullaha Ibn Khuzafu koji je pao u ruke traže im u kralj uhatio još neke vojnike i kaže hajde prihvati ovu vjeru da će kola carst i bit ćeš vladao sam pa prijetnje pa poznatav to priče pa batao njome dvojci u, dolo u crkano ulje, u neki kazanj. Pa šta kaže na kraju kaj zapaku, pa pokres, pa kaže, kad je zaplaku? Pa se otkara pokraž, pa kaže, hvala i kad ja nisam plaku što je šta? Reć što, što imam sam ja život, pa da dajem ga na lao put. Bolio bi da imam života kod koji imam dla kao na glavi, pa da već svaki put bacite, bacite pa da da mi život na lao, da put. Jer čovjek je znao zašto gini. A jako je bitno kad ti znao kome robiš i zašto, zašto se boriš. Ovo je jako bitno što? Zato što ćeš ti dobiti bit ćeš čvrst i ustrajeći znači to pusti do kraja. Ako ti su onoga u kog robiješ sunaš u Allahovu pomoć u, u Allahovu onaj u, u Allahovu moći onda ti nećeš ustrajeti. Nemaš što, sad vrlo, nemaš što. Da li treća stvar jeste iskreno iskreno iskreno, iskreno obožavanje. Allah kajju suis suruna kot na surž. Ela Alemu Timul Har. A zaljamo se jedio, ne treba vjera. umiru ila je uti sima prija da je vjer, kao Allah iskelo izpoveda jerkao pravi vednici. Musliman tareka kaže u uvodnoj hudbatu u Hadža da kaže Allahu sallahu alejhi ve sellem ja ihladina amnat ta kullah ta kullah fa pa opet hakatu qadir. To je bojut se Allah, ovo je predano kako se treba bojati. Mogo istinskom Bogu bojazać. Znači nemojte ulaziti polovi što uvijem. Nemojte polovi što svatati vjeru. Znači ihlas suprotno nifa nifa ona je ko nema ihlasa, vrać, ihlas je srce nastavljati. Ko nema ihlasa, onda srcu mora nešto da To je ni tako. I vrać, ko nema ihlasa, onda i nego nije se uvijek upitati. U ime čega ja to radim? Pa neko radi, ima rija ko seba, i to je o to. Da vidi. Ona je sebe ima neki interes drugi. ja neko bilo bile Ko nije iskreno ubožava lađu žanu, Neći ga Allah došao sačuvati. Šta je samo rekao Allah došao za Jusufa, a salama, što ga je spasio od grija. Kada ga je Zulejana na grije, da ziduva žan, što kaže, jer je on bio naš iskreni rog, muhlesin, muhlesin, bio je naš iskren rog. Znači, radi iskrenosti, Allah došao čuva iskreni. A najpreća iskrenost prema kome? Prema Allahu, prema Allahu, Četvrta stvar, znači, odnisko je učili učiti, svijeste, svetlaka. Kakva je, rekla svalutka, među sitka i hlaža? Isto je između hašeta i takvi. Kakva je razloga? Sitka je javna istnost. Dijela i riječi, suput nekada je Ja. A ih las je obuhvatas. I obuhvatas se iz tu hašete. znači i unutra i vanje. A ta kvalutka, sam što te čuvao, grijano. A ne mora razlada znači da se bojiš na ha u š toku, a čubava te vija nećeš a radi to je kaže lema jedna granica kaže koja postala se čovek koću uči migreti bogo bo jaznost najčika da radi kazni ala več šudnost. Kate nači toš citi talazo šalo kaže ja i lazina amr te kullah pa kolu kalnost se da i govorite samo istinu i kaže onom hadisu sahiji koji je vidjeti Buhara i Muslalabla ima sudat čovjek će kaže govoriti istinu i sve doga Allah zlošana upiše u istine a kaže iskreno svodi u dobročinstvo a dobročinstvo vodi u džed u džedret dalje idemo inki šta inki inkiari inkiari predavno spokornost Predanosti i Predanosti predanost i pokodnost, bila kešta, okay, kaže Ulema. Kada je u Allahu ajeti, hadis, nema kako, ovdje je kod nas problem, kaže, treba pokorit kako odmah se filozofira, traže se nekje ravno toj mišljenja, neki učeđan, nekje je mesela ištihad, ne da to čude da je mesela o, o onaj tehakom i mesela ištihadije, pripučio da je lažao samo pređi čovjeku kupno miđe Hennomom i, i, i širkom, a da je to i štadije da tu. to imao i tu, razumijete znači predanost je lažao samo suri nudo pisao muhmene kada im se kaže nešto oni kažu Čujem. mi uvijek a što je se njana a što je pisao židovi krčane mi se ne pokoravamo a muhmene čujemo i pokoravamo se Znači, takav je vjernik. On ne pita zašto. Kad dođe Allahu aeti hadis, on ne pita što. On se tome pokora. Razumio? Ne razumio. Volio? Ne volio. Zašto? Zato što je tu istina. Zato što sami poslanih tika ne, ne lažu svojstvo tu I da je zato što je to supštije dobro za čovjeka i čovječan. Znači, nema ništa da bi se moglo izuzeti od toga. To, znači, to je Abo da iš pogodio razumite. Ima taj čak kaš. I, I dali albet Šta znači luba, ćekra mržani? Šta šta znači luba, braćo? Ušimo i stvar, ma možemo popisać sve kalaoješ, ali se Zato je sudu. Ušimo i stvar, ma možemo lauk popisa druga i da učinimo sve a ciljovo potkona znači predaju naše riječi znači smisao da učite potkona naše riječi s i jezikom s imamana potkona je uza šta znači šta stalazo samo tamo kaže u suri bekare sami la men nasu yatakhudun indadan suri bonke billah alladheena amalu shabran ima kaže ljudi koji su so prihvatili komire i voli kao što se Allah voli. Ali vjernici još više vole Allah dželešank. A kako bi se to gleda ali u praktičnoj smislu? Trainer. Allah naredio džihad a farz u bozu, u postu. Ne, ne, ne, ne. postu to je, tu to je drugo, to je došao, to je kao. <laughs> ali ljubav pa Kad se stali na vagonu što čuje kvoli i Allah je Lašanu. Onda se gleda ti. Primjera, kada Allah je Lašanu napropisao zekijat, a ti imamo tebe žao dat. E tu se ljubav gleda. Koga ti to više voliš? Kad te, evo, naprijed, Allah vašanlu, ono, sedam stvari usurite ove. Šta dažiš? Kul inkane abaukum we ebnaukum, we va izvadukum, va širetukum, va uvalnik kretumuha, va tičarotu taševnaha, va mesake od tardevnaha, a habba ila Allahi va rasuli, a habba fisa bili rabbasu, hata i tijela obi emri, Allahula jedi il kamo kojima. kuće vaše u kojima se ugodno osvijate trgovina za koju strahujete da neće prođe imati milije od Allaha Đalešanu i poslanika njegova i borbe na njegovo putu sad škajte evo mi smo, ja nas vidim u ovom periodu petaradasu hajde vi što škajte su svi da vidimo koje je pametni ali Allah neće napraviti put u puti pazni Allah naziva šalasicima ljude koji daju prednost ovo me nad ovo troje. Znači ovo sebe nad ovo troje. Ovaj ajte suhava kaže, ime taj mi ovaj ajte kaže ispit. I onaj ko više je voli, kaže, kada uopćenite ovaj stvar, čovjek ima pravo voliti. Prirodnom ljubavu. Čovjek voli djede prirodnom ljubavu. Voli roditele prirodni ljubavu. Voli familu prirodni. Voli kuću i sve u redu. Ali ne smiješ više voliti od Allaha. Subhaneho tali poslalika subhane. Znači, poslanika sam, to sam prijel znači, neko se odvoji od kuće te dana i strahuje i makarje i halate i strahuje sa djecom i ženom. Yeah. A, mojima da idemo na Stepanu koji se osradio, gole, ovaj poslanit će mi <toditeli> sa žrtvot i djecu, svoj bajak u josa za tebe. Znači, čovjek koji priđe šetan, eh ostavio bajak kući, znači tu smo svi na ispirtu, svi. Znači, komu to možemo reći, Hala, Ali, Majko, pričini Ama Amali, poslanji kod tebe. Znači, ni srstvujemo i roditelje i djecu, i ne budu ponadni, srstvujemo za pa s ne, da A, Jo Upres, stvari, zahtivaju veliku velku Znači, da ja potpunim ono, kada je Omerad, jel, Laha, um, Amog, je Omerad, kad mu, jel, Amo, no poslanji, Hala, kaže, ovaj, kaže, ovaj, više ovaj sebe tu ljubav prema poslaniku ja pa je onda on je rekao samo za djecu za ženu, za ja znam a on se... će lo više nego posjeda voju od svega osim kao njega da kažem ovaj o, Omer nećeš znači biti bijenik dok ne budeš imena volio više nego sebe znači ovaj pa je onda on je rekao pa poslanici volim volim te više i ceo samoga sebe što znači, kaže ljubav nema znači ovaj En nadiju evla bil mu'minna Anfuzi Mu Poslanik je preći Dvijednicima samih Ne sami, Ale šta je ispit da bi Allaha volio Šta je no ispit Allah zašalvi biti o koji su govorili Da oni voli Allaha Šta bi suri Volite Allaha Koli nema tebni i odredkom Allahov so <eh <two> i oprašta vam glubove grehova reci Allahovonitamelesledite inače Allah holet igrao pa što pravdo što se ali što pazovati da da da on da vas on a mi hoće ho lijoso da se dite pazite ljudi mnogi kažu bio volimalo ali mu je tako lako suno prostaviti al mu je tako lako uesno otari al je tako lako znači on la on laži tamo sebe ugoli i ulaži. Dalje, voljenje poslanika sa vasom. Što kaže baš za ovo, ima Ebu Horeli, jedna se radi ova hadis u, u Sahihima, kaže poslanika la sa... Allahi lukmenu hataju hibe alej amin maldi vana se odmene, mali ona se Nikon vas neće biti pravi vjenik dok mu ja ne budem od njegovog, od njega samog, od njegove porosti, od njegovog medika, od ljudi. Da je reka omero, nikad omero, dokrde sve ne uvijek. E sad, da molim Boži poslaniće, sa so sve on više nego samog sve. Samo. Samo I dalje, braći, kad je pitanje ljubav u ime Allaha Čevašanu. Sad ima, sad je ljubav na Allaha, što je malo objasniti. Ali ljubav radi Allaha Čevašanu. Znači, mi volimo sve što Allaha Čevašanu voli. Volimo. I što poslani sa lova i zato onaj hadis koji ima više rivalita kaže men e hada lillahi va alillahi a mena lillahi vaat alillahi ko bude volio ima Allah imarziu ima Allah davu ima Allah i uškačivo ima Allah upotpuno je svoj iman znači mi volimo radi Allah koga mu'mine Muhammedu Rasulah veledine Allah kuhal, uva roha ma uvejna. Kaže, Muhammed je Allah poslali k njegovu izlednicu, sloge prema nevjenica, složenom. Slušaj šta Allah kaže, ako nešto budemo imali ove stvari ko sebe, da smo murteli, subhan. Allah Završanov kaže, suđu majde, ja Men jihaladina aminu, meni jesedem in komandinihi. Sveu fejitilah i dekam, juhibbuhom, o juhibbunehum. Zivleti na del mu'minine, izdrati a ka ferina i u đahhi i duuna fiša naji i dola jehapuna lamate laje. Dalike fadlulahhu i otimaješa lalah Falo. Kaže ovi koji uvjerete, ako vi o svoje vedi otamte. Ala će dozi. koje će on bolje, a on li će jera volet a ga lahu lju bavije najbitnije za radiati. i je kada to se djelema uđi. Ja. Pa kad vidite i Boži poslač koji nije, osnovu stava nisu nasmijelije. Mi znači što je dokad, va mi sa svojim dijelima zaslužujemo Allahovu, mi, gnjelost I, i ljubav. I zato čovjek uvijek između nade i straha. Ja, ja. i straha. To je haufu, uh, onaj, haufu, uh, haševa rađa. Između i straha. To su dva krila kojima čovjek leti. Znači. I zato kaže ovdje na, da mi volimo radi Allaha Đalešano vjernike je da Allaha Đalešano voli vjernike a mrzimo zbog Allaha Đalešana i pitali se šehu slama imate imiju da li čovjek može u jedno vrijeme isto volje čovjeka i mrzit čovjeka, kao da može mrzit ga koliko je grešnik a voli ga koliko je mu molim. i ko se, se prezirje ono što koris. pa neštako, i onda kaže kako ti onoga voliš više nego mene ja što, ja što, kako pa zato što tebe ne vidimo u ne ga vidimo. Zato što stebe ne vidim da si kušću maša na a da vidim. Zato što vidim da njegova žena nosi hijab, a svoju ne vidim. E, toga mi, koliko smo stepeno, ako imamo oko sebe islam, volimo ga, ali ga na stepenu volimo koliko se podržaje toga isla, islama. I zato Allah lešanu, nam naređe da budemo s koji koji voli Allah i tu je spas. I kad Allah zavlja se kaže na hadisu, Kaže, uha, vi se kući koji vidiš bohade muslim, kaže, ono, menada li velija li dabasa, pa kaže, ničim se čovjek ne može približiti, zonim što sam pripisao. Pa mi se pošmije približavati na filama do ga ne za... zavoli. Znači, Allah voli ljude koji se približavaju na fila, imu se treba. Suneta imu se treba. Pa kad ga zavoli, onda bila njegova ruka koja je nego je ljove kojima korača, nego oče kojima gleda, šušla koje sviša, jezik koji govori normalno. Kad kaže on od mene zatraži, ja mu udovolim. Kad zatraži, zašto? Ja da zaštini. To je katalar davoli. volim. Ovo su sufe iskoristile. Zna se, pa kad vidim da s Allah ti udovljava uvijek. Za evo treba tumačenje, te rije. Znači, treba tegri i to bati unutrašnji. Pa znači, bilan njegove oči, kaže ulema, da gleda samo halal. Njegove ruke sam da dodiruje halal. Njegove noge sam da koračaju halal. Njegove uši na slušaju samo halal. Njegove jezi da govori samo hajte. I žuti. I znači, kad Allah i Lešanov zavoli svoj groba, Allahom uspira. Onda samo vidiš od njega hajte, ništa drugo. I Allah i Lešanov tako u groba, Zove menada ali velijem se kad avente obeljara, kom budući njega diru ne veli, ja ne mu objavlji vrat. I kad ne vidiš ljuda da rati ili proti sunaka ne bozi. I ja gledana ena varusuli, kaže alasana, ja i moji ćemo poslanići sigurno povijeti. Samo da ja značio sa Allahom poslanikom, ja i moji ćemo poslanići sigurno povijeti. Allah je ošanu poslije ovoga ajeta što sam sada se tijeli surje majde kada inama veli yukumul bahu rasulu veli lazina, amen lazina, yukumusvati u tuk zegu. Zekad u mrakiom. A vaši su prijatelji i samo oni koji. Jer je u Allahe poslanika kladnije namaz daju zekat i oni koji stoje uspravno uvođeni. Oni koji, znači, stoje na granicama šarijata. on su vaše zaradi. A kada dole dali opet u Ajcu, a otkiče ovaj ljudi samo po vetru. Ha ha. Ako ništa, sećate su onih skupili sa 10 na Ajb čača Kur'ana, kod no bunara kasu i, kako je bilo, beklo kod Šta je rekao onaj Ibn Muharad? Šta je rekao? Kad je ja pogodio la kople mu u ređa. Uspio sa ta kome gospodara. Ja, je. I što je on uspije. Prilio Islame, još mušak. Naučio njeru. Hlijeno kao da je na vama zašao putu. A to je uspije. Teka ta za svab za A to je veliki uspije, braćak. Zato molim na vama zašao da, da na sala zavoli. A da mi njega volimo. A to ono mi ljubav. I voljenje prema vahu i nevom poslaniku. E, zadnja stvar jeste. Kao Abi. Ovo, jako... Ovo je jako bitna stvar, znači, prihvatanje. Šta ćemo mi prihvat, šta nećemo prihvat. Znači, saki basil je red. A saka istina je prihvatan. Ovo nije spravljeno. Kad citi smo ajt i hadis, neće da prihvati. Neće da ga prihvati. I malo kod sebe, lajera Ona što pađe da je dovoljno, leći lajera ila. Jel prihvatio sam je Kur'an, sunet. I nema ne, ne, ne. ne znači zupca, nema da otvoriti. Znači, Zavata če? Zavata če? Tvoje su stvari, vidite kakvi su štile stvari porirane. Ona ima šatri, ona je lada da guču žene. Ne prihvata ovaj ti hadis, zaka znači, nema ti sam odbiju. zato, ovo je znači prihvatanje, sve što dođe od Allahe poslanika, svoj smo da prihvati, prihvatimo. Sve što dolazi od novotari izabili, inkarim, i zavlje, to duže da Inkarimo I ako ne razumije, moraš prijat' Ma ko te gori ne razumije, ne razumije, ti, ti ne može... kaže Allah Allahu yadu -ja nentu ne vlata alemen Kaže Allah -u -ja je boli Allah u pitanju ili kisasa tazira Onda mora postojati onaj ušak je da postoji znači šarijaska država sultan, ne mora biti halifa znači postavili se šarijaska to je poput taliban, su se izabrali mola Omara znači i oni se složili na tome znači ne mora biti znači sulta, država onda se može izvršiti egzekucija znači oni se sjećaju ali ovako da pojedinice tu rade znači to bi onda bila anarhija Znači to je bio nereka. Nemaš ti pravo kad viš čovjeka na poljopu pije kad je, kad je halifa, ti viš čovjeka prije, nemaš ti pravo da ga kažnjavam. Ima da kažeš sa sredocima, evo ovaj, pije alkohol, každa to bilo, pije. Ja. Pa, kad pitaš te stvari, i džihad, i od te stvari što ti govoriš sada, kažnjavanje, ne mogu pojedinci zaključivati. Zašto? To je odopće koristi muslimani. Razumiješ? Znači tu moraju postojati ljudi koji primjeraći treći. U Bosni i Hercevine ima jedna pokrajna ili muđahidi in braća koja nisu još u džiradu, složni, razumiješ, i spremni da to uradi. I spremni su na odgovor kad se to uradi. Znači prihvati tu, razumiješ, tu na sebe da su oni tu uradili i spremni su ili pregovarati u seboru. Razumiješ? No. E onda ti možeš to uraditi i oni te pošaljaju. Ideš, tu, tu Ali da ti pojedinak duđi, da ti, kako ti hoćeš, i da ti ulemati, nikakav ne je dozvolio, ti je halifa dozvolio. Ti je, je dozvolio, ti je mi dozvolio, ti je znači četiri se odješ ubrao i divneš nešto, uzraz, to ne znači. Da ubiješ na ulici, zašto? Zašto ovo gledam? Ti ćeš ubrao, ti ćeš možda, hoćeš se hrvati, ti ćeš povjeć, a ja sam te blizu tebe tu. I mene hapse zbog tebe i vode i mene u zavrtvore i matotiraju zbog tebe rećaš, to te <tipraveni> matla, to te mesela ti kovake. Razumiješ? I ne može, u Sarijanskoj državi ne mogu tako čotopati. Razumiješ? Jer u Sarijanskoj državi imaju zimije koje sude po njihovom Kjavavskom su pod... Zašto? Razumiješ? No. Zato... <tipraveni> Ja, ali ovdje mora, mora, mora biti hjerarhija, hierar, znači rijedne takav koju uvede. Ne može svak kako me čeke ubijati ili različiti niniš. E, ako ju nema da zvona u palestini te kvari, znači o, ti imaš direktno odobrenje od ovemi i dođeš na sudnji dan, gospodar, ja sam ti si naredio da ja slušavam u ovemu. Ja, te sta redio slušavam emira, ja, te reda, da slušavam halifu i ti si potpuno opravo ideš kao še. Muzlimanski susreti Muzlimanski susreti Hacbuji 2010-2010 Kulna ibad Allahi, ihwana Budi ta Allaho vrubu raču Ili al في صباح فهاتي يمينك يا صاحبي وسر نحو أفل الهدى والفلا على العهد نمضي نداو الجراح الجيء وظلام ويأتي صباح فهاتي يمينك يا صاحبي وسر نحو أفل الهدى والفلا